бо він уже нетерпляче погрюкував залізними дверцятами, аж відлунювало в лісі. Я на шпинці підходив до гаража, обережно піднімав клямку і відстрибував убік. Дверцята зі скреготом та бамканням розчахувались, ніжно-рожева салиста мармиза з крихітними очицями та рухливим, прендливо задертим угору п'ятачком затуляла пройму.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 Я підбігав до купи брухту, його забищицю купляв у смітників дядько Денис, і шпурляв кабанові все, що потрапляло під руку, підшивки старих газет та журналів, іржаві колеса тачок, потріскані нашпиговані гвістками гумові покришки, уламки дощок, лискучі дизельні циліндри, березові й дубові оцупалки, колінчаті вали.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 сідав на край залізної бочки з водою під причілком і замислено, густим, проникливим голосом декламував. Я богослов'ям овладєл, над філософією картєл, юриспуденцію долбив і медицину ізучив. З кожним словом мій голос набирав сили, пружності, басовитості, переполохано куткудакаючи, пурхала з-під порічок Знову розділившись на дві половини, як вилів закон, зазвляста курка, кабан у ритм моїй урочистій мові ляскав лишаюватими вухами, Нерон-балалайка подзвонював ланцюгом, спинався на задні лапи і так застигав, побожно дослухаючись. Горобці на груші переможено примовкали, а баба від зворушення німіла і хрестилася. «Но как?» Своей хандре, еще я в этой конуре, Где доступ свету загражден цветной росписью окна, Где запыленные тома навалены до потолка, Где даже утром полутьма от черной гари ночника, Где собран в кучу скарб отцов, Такой твой мир, твой отчий кров, Кричав я на всю соломьенку, Каличачи кожное другое слово сельскою вымовою, а Солом'янка відгукувалася наполоханим болуванням псів. Явісь, явісь.